ספר הבשורה על פי לוקאס. פרק א' רבים שלחו ידם לחבר את סיפור הדברים אשר התקיימו בקרבנו, כפי שמסרום לנו אלה אשר מתחילה היו עדי ראייה ומשרתי דבר ה'. לפיכך, לאחר שהתחקתי היטב על כל הדברים מראשיתם, חשבתי גם אני לנכון לכתבם לך כסדרם, תיאופילוס הנכבד, למען תיווכח באמיתות הדברים שלומדת. בימי הורדוס, מלך ארץ יהודה, היה כהן ממשמרת אביה ושמו זכריה, ולו אישה מבנות אהרן ושמה אלישבע. שניהם היו צדיקים לפני אלוהים,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 היה מתפלל בחוץ בשעת הקטורת. לפתע נראה אליו מלאך אדוני ניצב לימין מזבח הקטורת. קירותו זאת נבהל זכריה ופחד נפל עליו. אל תירא זכריה, אמר אליו המלאך, כי נשמעה תפילתך, אלישבע אשתך תלד לך בן, ואתה תקרא שמו יוחנן. שמחה וגיל יהיו לך, ורבים ישמחו בהיוולדו. כי גדול יהיה לפני ה', יין ושכר לא ישתה, וימלא רוח הקודש מרחם עמו. רבי מבני ישראל ישיב אל ה' אלוהיהם, וילך לפניו ברוח אליהו וגבורתו, להשיב לבבות על בנים וסוררים. אל תבונת הצדיקים, להכשיר עם מוכן לאדוני. לפי מעדה זאת, אמר זכריה אל המלאך, הרי אני זקן ואשתי באה בימים. אני גבריאל הניצב לפני אלוהים, השיב לו המלאך, נשלחתי לדבר אליך ולבשר לך זאת, והנה, תיעלם. ולא תוכל לדבר עד אשר יקרו הדברים האלה, מפני שלא האמנת לדברי אשר התקיימו בעתם. העם חיכה לזכריה, וטמע על מה התעכב בהיכל, והנה, בצאתו משם, לא היה יכול לדבר אליהם, והם הבינו שראה מראה בהיכל. הוא עצמו היה רומז להם, ועודנו אילם. כתום ימי שירותו, חזר לביתו, ולאחר הימים האלה הרתה אלישבע אשתו. במשך חמישה חודשים הסתתרה, וזאת אמרה: כך עשה לי אדוני כאשר ראה, להסיר את חרפתי בקרב בני אדם. בחודש השישי נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר בגליל, אשר שמה נצרת, אל בתולה מאורסת לאיש מבית דוד ושמו יוסף, ושם הבתולה, מרים. שמחי ברוכת החסד, אדוני עמך, אמר המלאך בהיכנסו לחדרה. היא נדהמה לשם הדבר, וחשבה בלבה מה טיבה של הברכה הזאת. אל תפחדי, מרים. אמר לה המלאך, כי מצאת חן לפני אלוהים, הנה תהרי ותלדי בן, ותקראי שמו ישוע. הוא גדול יהיה ובן עליון יקרא, ואדוני אלוהים יתן לו את כיסא דוד אביו, ואמלוך לא על בית יעקב לעולמים, ולמלכותו אין קץ. איך יהיה הדבר הזה? הרי אינני יודעת איש, אמרה מרים אל המלאך. השיב המלאך ואמר, רוח הקודש תבוא עלייך, וגבורת עליון תצל עלייך. לכן, קדוש יקרא הילוד, בן אלוהים, והנה, אלישבע קרובתך, גם היא הרתה בן בזקנתה, וזאת, שקראו לה הכרה, הרי בחודש השישי, כי לא יפלא מאלוהים כל דבר. הנני שפחת אדוני, יהי לי כדבריך, אמרה מרים. אז יצא מאיתה המלאך. בימים ההם קמה מרים ומיהרה ללכת אל אזור ההר, אל אחד מערי יהודה. היא נכנסה לבית זכריה, וברכה את אלישבע. והנה, כאשר שמעה אלישבע את ברכת מרים, רקד הילד בבטנה. אלישבע נתמלאה רוח הקודש, וקראה בקול גדול, ברוכת בנשים, וברוך פרי בטנך. ומאין לי זאת, שאם אדוני באה אליי. כי הנה, כאשר כל ברכתך, באה באוזני, רקד הילד משמחה בבטני, אשרי זו שהאמינה, כי יתמלאו הדברים אשר נאמרו לה מאת אדוני. אז אמרה מרים, תרומם נפשי את אדוני, ותגילו רוחי באלוהים מושיעי. כי ראה בשפל עמתו, אין מעתה אשריה. יאמרו עלי כל הדורות, כי גדולות עשה לי שדי קדוש שמו, ורחמיו על ירעיו לדור ודור. חיל עשה בזרועו, הפיץ גאים במחשבות ליבם, שליטים מגר מכסאותם, ושפלים הרים. רעבים מילא טוב, ועשירים שילח ריקם. תמך בישראל עבדו בזכרו את רחמיו, כמו שדיבר לאבותינו, לאברהם ולזרעו עד עולם. ומרים נשארה אצל אלישבע כשלושה חודשים, ואחרי כן חזרה לביתה. עתה מלאו ימי אלישבע ללדת, והיא בן. כאשר שמעו שכניה וקרוביה, כי הגדיל אדוני את חסדו עמה, שמחו איתה. ביום השמיני באו למול את הילד וקראו לו זכריה, כשם אביו. אך הגיבה ואמרה, לא, יוחנן הוא יקרא. אין איש במשפחתך אשר נקרא בשם הזה, אמרו לה, ורמזו לאביו, כדי לדעת איזה שם ירצה כי ייקרא. זכריה ביקש לוח, וכתב עליו יוחנן שמו. כולם תמהו. באותו רגע נפתח פיו והותרה לשונו, והוא דיבר וברך את האלוהים. יראה הייתה על כל שכניהם, וכל הדברים האלה סופרו בכל חבל ערי יהודה. כל השומעים שמרו זאת בלבם, ואמרו, מה איפה יהיה הילד הזה? ואומנם, יד ה' הייתה עמו. אז נתמלא זכריה אביו, רוח הקודש, והתנבא לאמור, ברוך ה' אלוהי ישראל, כי פקד את עמו ושלח להם פדות, והרים לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו, כמו שדיבר מעולם בפי נביאיו הקדושים, להושיע אותנו מאויבינו ומיד כל שונאינו, לעשות חסד עם אבותינו ולזכור את ברית קודשו, את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו. להצילנו מיד אויבינו, לתת לנו לעבדו בלי פחד, בקדושה וצדקה לפניו כל ימינו. ועתה, הילד, נביא עליון תיקרא, כי תלך לפני אדוני לפנות דרכיו, להודיע לעמו ישועה בסליחת חטאותיהם, הודות לרחמי אלוהינו, אשר בהם יפקדנו הנוגה ממרום, להאיר ליושבי חושך וצלמוות, לכוון רגלינו אל דרך שלום. והילד גדל והתחזק ברוח בהיותו במדבר עד יום מרעותו אל ישראל.